دامکی صورت دیں او ترتیب کیا تصم دیں فضل صور بنی اسرائیل نا نزول کی یو کم او یادیں بعد الغاشیہ صور غاشیہ نروس سراغلنے عربت مخ کی صورت سردادیں مخ کی صورت کے بیاند تصبیع سبحانہ سبحان اللہ دی پاک دی اللہ دارک اسم ایبونونا دلتا بیان دا حمد دی الحمدللہ نحمد رسوی دا تصبینا اولی پاکو گانا بیولی سپتو نصابید گا دوی مناسبت دا دی مخی صورت کی وی شرکی مستمر را سواب دا عذاب دی دی کې کی جړ غی د شریکه مستمریه جړسې ده دا جړساتل جبل جب سوق بحال होई بابا ته به حال ختاره دي ان بیته غاړي کنه بیا جو مدد ضرورت وای نمکه بیان د شریکه مستمریه سو آزاد ده دلته کې اوس داغي شير جړ بیانای شي اغا عقیده علم الغیب ده دا, دا رایه مخک صورت کې خروج بیان شو د انبیاء لیم السلام اغیخ پا لکورن پر خودی نبی صلی اللہ مراج تل لے دا, دا خروج بیانی دا صحاب کافو چا صحاب القاف هم دا مسئلی دا پارخ پا لکورن پر خودی یا مخی صورت کی چکل نبی علیہ السلام د مراج او دا اسمان نصیر اکو نعصوئی الحمدللہ الله پاک په پولیس په توونی کېو دا چې مخلوق تو را سو داوره صورت نفذ الملغیب صورت کې نفذ علم الغیب دا خلاصہ صورت صدور صدور واقعات بیانې پدې مسرای چې عالم الغیب الله دې اول او هغه بیانې ز صاحب اصحاب القاف د خپل حال خبر نشو دیمو هغه بیانې جناب اسلام ولا تقولن ان لشن انی فاعل ذالک غدا د سبا کارته بدانه چکو می تاسو تا پد نشتم د سبا له سپیږي حال بیانې د موسی او د خضر علیهم السلام وګورا حضرت اسلام او موسی عليه السلام ته پوسګي موسی عليه السلام ته پوس موسی عليه السلام حضرت اسلام ته پوسګي حضرت اسلام ما فعلتو انمری ما چې سکرلی په خپل اختیار مندي کړی مولانا روم وي علم موسی چون کې شو درغ او بن علم موسی کې وو درجمان چې موسی عليه السلام په غیب نه وېدو علم دا دا موسی کې بود ارجمان هغه تعبیر کړي د غیرلانه لانه په منګکوري سره علم د منګکوري وکړ راشیم دی وسو پوسی جین موسی علیه السلام مرشونو بسو بسو پوسی د موسی علیه السلام په حال د خضر نو فوان خضر سره ما فالتون امرین سذرم واقعي ګرځي صورت کې ذل قرنن لاک اذن په کونا قول عدل دی یاد کړي نزین دې پوه شي پوه یو بل ذوالقرنین د قوم پهینا نه پېدو او قوم د ذوالقرنین پهینا نه پېدو عالم الغیب الله دې مینس کی خلاصر علی دېشت میاتنا پرل العالمو بما ربس هو الله په دې باغې چې رنگ تیر کړو دیو دا علم دا الله سفر د لوغیب السماوات ولان د ج الله درا علم د فطو اسمانز یو ده یوم الله عالم ماله بسو د لوغیب السماوات ولان دریم اب سرر بیاس م سدر خول ذنکه او سدر خول ذنکه سدر خلی ذنکه د الله او صحا ور ذنکه د الله دای دره سزورم ما له من دونی م دې ټول مخلوق درا بيداله نه مرګارو اندادي او پینځم ولاشریکو په پی یو کې حدا په خپل به سره کې څو شرینو جوړای خدای توب کې څو شریکو نه جوړای دې پینځو تیرې په سارا د خلاصو بیان کرا یو الله انو مالو وسو دغه اوسمات ولر دریم او سری بیاس مې سدورا مال او مندونی مولي پینځم والا سره کو بيغمي حدا 5 پیر د 15 خبره ز پاردني په دې ملغيب او مېنس کې خساست د دنیا د صورت کې په دې طریقو یو طریقه دا ده چې واه اخلم دنا مغز تدين زه درښتم کې وَاَبِ اَخْلَمْدَنَا لَكَ مَا غَسْتِو بَاغْوَارَنَا وَاَذْرِبْ لَهُمْ مَسْدَ الرَّجُوَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنُ مِنَعَنَا وَحَفَبْنَاوْمَا بِنَخْلِينَ يَوْدَا وَاَبِ اَخْلَمْدَنَا لَكَ بَاغْوَارَنَشِ مَا دم پندر سر کې کی وقت و آقلیل و ادرب لهم مسئل حیات دنیا جو اند دنیا لگ دے دا سی مثال دے لکا بران باران راشه و گیا و ٹھوکی گیا و اچھا مثال سا دنیا دے او درم و ستکونو بارن علیکم پتاسو بارشی وہ سر اختمنا او رضا عربی گصفا لقد جیتو مونا کما خلقناکو اول مره تا ما چې ماجیسن پیدا کریوانک ندا پا دریو ترقو سرا دا خصاصت د دنیا یو او اولندنا لکا باغوانا او دویم وقت و اقلین درم و تاوش نصورت کې نفذ الملغیب پښتونور واقعیات مینس کې خلاصه پنځو طریقو او khasasat د دنیا په دیو طریقو باندې داخل اوسه شو امتیاز د صورت صورت ممتاز ده په تفسیری واقعات سبب القو باندې درانګي واقعې د موسی او د خضر علی السلام باندې دارنگی په ازو القرنین صدورم صورت امتازے په تزہید منت دنیا پدریو ترقو سرے دنیا نے بھی رغبتی زکر کر, کر لیا پا دی صورت کی او صدورم نپی دن ملغیب پاکی بانی واقعات دا انبیاء علیم او صورت اول کی ترغیب اور کے قران تھا الحمدللہ دلوں نصیب سی بدونه جل اللہ نا اعزات انزل اللہ ذل کتاب شرع لے کر ہے کتاب ولم یجله اوجا اور نے لے دی کتاب ل رکھو گوالے دیکے کو گوالے نشتا یہ خبرت اول ناخرا فور تایمن لون زیر باسن شدیدا دا درست کتاب دین مضبوط کتاب دین لون زیر راغله دلای چې او زیر باسن شدیدن خلق دا عذاب سخنا مل دوونو طرف الله لون زیر کې منذر لهم حزب کل منذر څوک دی پیغمبر او منظر بی سده باسن شدیده منظر لهم دي دی ویوبشیر المومنین ویوبشیروکے مبشیر پیغمبر مبشر دی مبشیر لهم ممنا دی مبشیر بی ها زیر والا بسمان دیور کا اندلوم اجرن حسنا اغی مبشیر بی دلتے مباشر لهم ذکر کو مخی منظر لهم سکو حضب کو دیون ذرا دے دی پارا چویرے باسن شدیدن دازاب سخنا طرف ادالنا او زیرور کی مومنانو تاکسان چامل کے خوا یقینا دی دیو دا پارا صحابونی دی خیستو او درنگ با تیرے پدے کیا میشو او چویا را اللہ کسان چوئی اتخذ الله والا ذانی والده اللہ نائبو او خلقویا رایی چا الله ذان نائب نیو اللہ مریم کیون رسو و راشی دونوی آیت کی ما علم بیهی نشتی ادر پدی من علم انفوا ولا لیبای نمشتران دیو در نشتا دیو در او کبورت کلمتان لوی خبر ا دی چې روزی د خلکو دونه مو او بڑا بات الله زان نازورین او لن د خلکو خبره دا معمولي خبره کو نه دا نه چې اسمان او زمکه د خبره او مریم کی و ګوره الته کې وې بنه یاد کې دوه نو لوی خبره جو کړو مشرکا چې قریب ا دا چې اسمان او زمکه اغلی خبر نو چی یته ته یې تم شاین ایدا تترو سموات یا تفطر نامینو نې زی دې چو چو اسمانه لدن انداو چې دی الله لمربان ذات لسوی ولد وې دادو نو له خبره دا غبرت کلمتن چھوٹا مور بڑا باد خلا من دی وڑا خبر ډیر لوي کي چا الله نا ذول نول ما علم بي نش دوه دره پدې مينين من پوانه فلارانو جوړرا لوي خبره چوزي دي خو نوې دي مگر درو فلال لګوا سون شايت ته حلاکیه تسلي فل نفس ذيو قدم على اسالهم د دیو په طریقه الا مېومن چې مان ورې په دې کتاب باندې اسبندوي دغه مننه په ځنه لکه دی مان دې د زار خراب نه نه استه په یمن رسول دی تو صرف رسول کو خپل د سوچ مکو ولې نه مني ولې دامات پردا انا جالنا یقین منګر دوه ازم ازمګ باندې خایز دی زرا ازنیش کو په دې او چې کمي او په دې کې خامل کئ و این نار جائلون آمن گرزو آغا چه بدیدی سعیدن میدان جرو زنو گرزو میدان جرو زن صفا گرزو دیگر میدان صفا چیز سو گیا میاست پیلنی اما صفتہ اے گمان کہتو چه اصحاب القاف والرقیم تخت چې تر دې وغار ته نو اته نو باچا وخت ولګي د دېونو مونه په تختې باندې ورو او تختې د غار په خله کې ولا غوړې چې دا یو یادگار پادشي نزدک اور ترقیم وای قانون من آیات ناجبا او زمونږ د دلل ناجبا تاسو ښه لیدای شي بون جزوار پیځه دوه کړې اور وردا وقالو نی دی ایرو زمون را کی موږ ته رحمان ميرباني موږ له ميرباني را کی او وایل لنا سان کی موږ ته پکار دنو کې رشد ان اصلاح پر زرم نہ اعلی اذانم نخو میرا او ستو بوګو نا دیو باندې پکار کی سینا ادا کول یو سو کالی مو ذکرو تو غیر کی روس باراشی سلاسی میاتین وزدہ او دیسا تین سو دریسو انہا کالو دا ادشون فم آبا اسلام بیاین فورتا قلدوین لینالما چه خیارکو چه کمپت ووڑلو کی احسا ڈیلی صاحبون کیا قدر چه درنگی تیر کردیں چې زیادی صاحب پاکی سوک کئی دی پوئی نه گی ن نه کوو منږ بیایانو تا دا خبر دا سابل کاپ د پار د زار دا اوګوره کصالله سره کوئ لځایحق د قیسې مقصد کې سنه ده چې د نقل قسه اصحاب کې صبل نقل قسه او دی کې بیا اسرائلییت ملګري کې دا دانو ورران منکې سط تاله بیایانو ستاړه په د من, من لکهو مضبوت دی <تصفح> <تصفح> ان نو پیتیا دو ځوانان ایمان اوره پر د پیتیا په ترسیری کې ایمني کثیر بیا ځان له ګوري هغه وکانا سر مستجیبین د امر الله دا الله د دین قبول چکړن ځوانانو کړل او ځوانان ورته لاس واچو معلومه شوه چې ځوان اقله چې دین ته لاس واچو کله عمر پلياس سره مشرحوم دي خو جي دين ته لاس واچون د په زوانانو کې د اخرت په زوانانو کې دشمار شو انام پیتو تون د زوانان د زوانانو ایمان اوره پرم زوانانو په ایمان ایمان راوړو و جن نام خدا چې د کړه ما دره هدایت ورابتنا او خپل او سه پرنو جو باندې کړه چي دیو و درې وقالوا نريد اي دروازه مونږه رب زمونږه رب د اسمانو د زمکو چرينه برامت کو بيران لانا اعلان کارساز بل لقد ایمنا مونږه منگ پويو مونږه د معلوماته نراغوري بيرا لقد قلنا اوه يومه پدواخ کی زیاتی مونږه زیاتی خبرو کو قبل مرامت کو او لای قومنا دازمو قوم دې جوړي دي بيلا نمازګار نو دراتنه کې پدې رسول پانی په دې اللهکارا وسود غړ ظالم داګه چای جوړي په آلارو غړ ظالم دي چاله دي لودې علامت دې وي زياده ټولوم او کله چې بیل شو له ديو اصحاب القاب چې کله بیل شو درگاه تترو قومي درگاه له اصحاب القعف کیا سڑے مرور شو دور سنا راگر او انلا نکین اس بل ملگر راگر او لین او مردہ خلق شیر کیا و لاسو بین رسی جو دل دل, دل, دل دل شو, دا شو بل لگر او لین اغدا حال بیان کو جاو سرم ملگر شو اخیر دا چې وو کسان شو روان شو پلار او مانی وشپن کیا غیدہ سرم زمان نو هغه سره ملګری شو دا سره ووشو خلاص به ملګری شو دا تک اسانو اته شو اصحاب القاب دا غنی کان بندي ګان دي ولایت دایې په قران سره ثابت دي چې اولیا دي او په تور د نشته چې کله را پورته شي نه په تور چې موږ سره مدته و اضیعت اضلتمو مای الله من دون اللہ او کلاچ بیل شوید دیونا ده دی خلکو بیل شوید و مای عبودون اللہ دو مای عبودون یعطب په فما باندې باندی پا اضلتمو هم که و اضیعت اضلتمو هم کلاچ بیل شوید دیونا وما اعوذ الحسن به ل شوی یابودن من دون الله ویزه تذلت مو هم ویزه تذلت ما یابودن من دون الله چې بیل شوی دا ثاول کافنا او بیل شوی دا غیرا الی ہونا دوه شو پریخو او تاسو په معقول باندې مفور باندې تاسو وما یابودن الا الله او الا په معنا د سرم سره سيږي پمایا ابو دونا فیر الله اغه چی دي منځي کولا سيوارا لانا ديو د نور منځي کولا په مصر دي ممسودره جن ہوئی که پمایا ابو دون من دون الله راغلې پمایا ابو دون من دون الله او بنځي کول دي بيلا <وزید> و زه د ټول قوم کراج بیل شوي ديو و ما او د اعسنا یابودون الا الله چې بندي کوله مگر د الله بیل شوي ديو او د معبودان و ديو مگر د الله نه دال نه ديغو الله هم سرای فاویل کافی لا شی غارتا فراغه وکي تاسو رب د خپل مهرباني نه سانچیا ورول پتاسو پخپل کار کی میر پکن اسانچیا پترا شمسان 21 ور کل چر اوخی دي د به د غار دی اونخي طرف تا او کلچې ډوبيږي په ریجو غره پکاستر نقشه د غار داسوا جنور براخوت په وړډه ولاګي چې پر په بلډه او توم چې سوريو نه بچو دیو په غار کې پراخي کې پراته اونور په نهلې کې دوله کو اونور په لے نه خراب شي وو نو دغار خللا دا جوننوې طرفتهه نو چې کار نور راتن نه پو طرف لږي چې پیوت بلطر پرې د غار کې پرته او دوون پری لږې دا د تون دا لا نه دا چ چې داسم کان د پهلار چ چې خ کې شته نو می هغه دره امدادي مرشد الله رهن کې ګمان وکي پديومان او ديو دو تاسو به تما شوکړه سري به غړيدي توبه خو هي اختي او دو و نو قللم اول ما دره خلاف طرف ته او ګس طرف ته اله منګر او ملائکه مقرکړو لړول به طرف ته او طرف ته او قلبوم اوس پیدا غیم بعضن زراي فرون کې ودلې شو په درشل باندې سپیلا درشل باندې لیچه وړي کړی سپازت ولکم چې سادي وي سګي ارصا بي روزي چن پاینې کانو غریب مردوم شون داسابول کا اوس په او خې اوسور دینې کانو خدمت یو کو نه سړو پلیس کې حساب شو اته سپیو ځې رینو هو بابا دان نشس خاندانې نبوتې ګم شو د نوح عليه السلام زيو ناقار خپل کومل ګرې شو هغه خاندانې د نبوتې ځان لا خراب کړ برباده کړان قران وای منګه داسي ګر زولیو او کلوم با سنزرای او پیه ورون کې ودلې چې په درشل باندې لویتواله تعالی په خبر ذو هغه صبحجو وګغره دې زو نه فرارن پتهستا وربس ولا ولا موله تا مینم روبا ډګ پشي دې نه پېرا کې ير په الله چولوا تذالک دا شان کاذ پار کمال له اعظمہ کمالو باسنام پورته مخلد دې چې ته اوسنه وي کې بغپلی منس کې یوبل نہ تبوس کی طالا قائلون وی او یون کلہ دیونا کمل بسم سن مودو تے رکلنا طالو وی نورو اور یو قالو اقل د جمه سراصا بل قالو اکثر د جمه سراصا شپکشو داش په ورنی پوه طالو نو ویلا نورو من تیرا دی اورز یا باج اورز طالو نو ویل اہی ربک عالم الله هو دی منغنیو پوه الله ته پتائی چی چې وقت تیر کرلے زکر چی راتلو نو نور راقود اس پر او دی چاہی او رضا چاہی باز او رضا دیو چی خفل ہے آتا قتل لی دریو سو خو کیو اختبہ برشی او موج غڑ شی نکون غڑ شی زانتی جی قتل حالات لی حالاتی داوشانتیو وینا نامنگا دیر موت تیر کرلن اوستاسو پهې پاغې دموتررکلی ولې گئی او تن په خپرو پ سره چې دا دښار ته نولی ګوري کمی یو پهی کې اسک تون ډیر پاک توام نه د راتلو کې تاسوه پاغې غورې او تن بازار تولېګي او ګور خیال به کوي چې د مشل نه به خوراک نه راړي معلومات پوکې چې کم مسلمانی صحی سړی دغه به خوراک راړي معلومه شوه چېخوراراک په باین ماې اثر غورځئ نوخوراک به سرړی پاک کويولې اطلا تب او نرممی دی کوي او نه د خبرې په تااسمانڅو نه یقین دا خلککه خبر شي په تاسو پرهجم مکې تاسوو او ی دو کوم اپس به با کې تاسو په خپل دی کې دی د پاارو خبر نو والند دوبلی او کامیاب به نه شي په دا کیاې شو په د دو دیینته او بیا به نه کاماب شي اله <اللعوی> دیو خبره پټواله چې څوک په انشي خو ما ولا خبره کړه کله چې دیو بازار ته لاړو سودهي واسته روپي چا او کته د دکيانوس بچا دا وقوا تمشیشو کو لټونی وو دیو چې تاسو خزانه مندلا دایوروپی دا اورا له نور نې دروونی باچا دی پېشو باچا تپوس کې داولې زور تکې څ سره کړل باچا وسرګسان منډې په لې چلاړ شي غار ته 100 ملګري خپل لا ولا دیشې تلې غار ته چې دی غار چلاړ جو سملا سو هغه جو بار ولاړنی دن دنه خو دینې شي یوروبي ولاړ ولاړ ولاړ جو په سره باچا هغه وی چیرې دا خو یواجب وخت نې څارره دا, دا الله د قدرتونو یواجب وخت نې څارره دا, دا ختمون لې په کار رازی چې دې بخله کې جماعت جوړ کو یادگار نه او هغه جماعت کې بخله کوم زونه کوي دې جماعت جوړ کو چونګې باچانو سره نیو او شېرتمه یم د دې وینه اولګه زوته اساب القفہ کله کی جماعت جوړو مغبرو کی جماعتونو جوړو او دادو نه سوارو کار دی نبی علیہ السلام د دې خبر نه مننه کړلا زمونږ په دین کې مغبره کې ونه سړی مونږس کوي نه مغبره کې سړی جماعت جوړای نه مغبره کې سړی کور جوړای دا وخت دی زهره ته پرس کا مغبره زراشوا پره ګردشي بي خلک واړي دوباره بنمخبر شي ها پدا ابادي لبنور کوي پدې باندې ونور ابادي نه کې جمعات په پينه جوړي کم جمعات چې مې مخبره ما جوړ شو نو نه خلک دا جمعات په بي ورانيږي مخبره او په خپل حال مخبره جمعات ته پاي کې خلکو قبر دفن کو نال کو خبرې په کې خف کو دا خبر او بیا د جماعت دې سې کېږي جماعت او خبر حل جماعت دی دا جماعت کې نه پلي دي ډېر دی کې جماعتونو کې خلکو مړي دفن کړي ځانایځدا فقها نه قلکې کې جماعت مخکي رښه او مړي په کې روز دفن شونې او مړي وځي سې کېږي کوم مړي مخکي دفن شوي جماعت کې روز جوړشې او هغه جماعت پا لړکي بل دې په وړي کې نن تخبره باندې جمعاتونه جوړ ابا ديانې کول تدين شاعري منه کړل نبی عليه السلام فرمایل دي لعن الله اليهود والنساره يتخذون قبور الانبياء مساجدا الله يفهود والنساره لعنتو کې اغي د انبياو قبرونه هغه د مانځزین لرکل د دې منځونه کول تبروک ته فارا دا ام بیاو قبرونه هغه د منزور دین جو کړو د دیو جن علماء پدم محمد سلاماندی زیات باس کړل دي تعذیر المساجد ل احکام المساجد د یو کتاب دی د محمد ناصر البانی اقلا مسله کړه دا چې اوځه کې جمعات مخکی قبر پکې روزه پنځش نه خارو ديسته شي که قبر مخکی او جمعات پروس جوړش جمعات وړاندو ولې شي مغبرواني مسړي جماعتن جوړې زمو ته فائدې خيرې جنازګا شي راغېدا نو ما آوږه مخالفت کړم ما یو پتوشه کړم دا ځان لپاره خبر جناکار مونږ یې نو زورو جو آوږه شي جوړ او وس مونږ کړو په جماعتونو ته مغبرواني جماعتونو ته او, آو جوړې خلک دا نو چې دا شریعت من کړلې دا سي جماعتونه دی مونس پهږي او سره د کراهیت نه مګباري کیمن مقروه دي نو بلځه مونس کې بل جملات کې مونس کې نو دینم ارمشوا چې اغين د صبول کاف بغیر کې الته کې ځان رس جوړ کو جماعت جوړ کو یادگار دفاره افدیم السلبانی بیا علماء باز کر دیں دمولانا خان باچاسیم کتاب دیں مولانا خان باچاسیم قررت العیون ارتوجر کول کتاب اردو کے کتابوں کی معنی سے فروت تے خوکر وٹشوئے دیں سیندی صفحہ کی آغا پا دی تفصیل کر لیں علم گیریوں پر یہ مسئلہ تفسیر کر لیں وہ یکرو ایوبنا علیہ مسجد مقبرہ دی چھ مغبرہ وان جمعہ جورسی جلد اول یوسرش پکش بیٹے کی روح المعانی ہم دیہ دلان دی بندوں پارا 238 دی صبح کے بچے کلام کر دیں اعتزاز صراط دی مستقیم ہو دریسوا او دirstam سابې کې بدی باندې باس کړل چې په مغبره باندې لاسا ګمبته نه جوړول اباده جوړول ځاناجيږي په مغبره واسه سور نه کوي ځکه دا الله د رحمت نبی سور راځي دا ورسې کولا او فرتای نو په لاسه چې جوړای نو په لاس جنازګا جوړای نو په لاس جمعه جوړای نو په ګمبټ جوړای نو په لاس آسی پتري دي دا ونه کړل شریعت د جنمنه نه نه نہ رہے وې قذال کا سرنالې خبر مې غو په دې معنی خلک چې پوښي چې کله وځل لريشتیا او د باز بعد الموت انکار کوو نه لا جوړه فورته کوم شي د سره فورته کې دلشته او یو کېنه قیامت دی کې ایز تناز او نه به نو کله چې خبرې کولې جګړې کوله په خپل منځ کې خپل کار کې بقالون ویل دی ابن علم جوړکه په دې معنی بنیاد نه بادي ابادي جماعت به جوړکو رب د دې په واده پريوم او علاقسانو غلبو چې یاته کړه په خپل دین کې نسارا نسوارو تنا تخذنا له جوړوکو په دې معنی جماعت موږ به جماعت جوړکو چیرې دا اثر ختم نشي سيقوننا الله دې زرد او دې دې سهول کاف سوره او یقولونه اوهی با خمستون پینزه دیش پگمش سپیده رجمن بلغیب دوشتل کهی نادی دو اوهی سباتون اوه دیعتم سپیده عبدالله امنی عباسی بای زمام چې دا چی اوه دیعتم سپیده او دیل غروال پا دیور کرده چی دا مخ که دو قول الله رد کرو سوگ چی بای دریدی دیم دی دی دی رد کو سوگ چی پینزه دیش پگم سپیده رجمن بلغیب داگه سردازی کرده او چې ودی اته می سپین دې سردanish ترن من بل غیب نشتا معلوم شه د عقل سره اسه نه هو کسانو او اته می چیني نو اسه کوربي او راځم په دې په بده منه مگر لگ پالاتو معرفینو شغم کوه بارا دې وکي او پالاتو معرفین جګړه مکو دا صاحب القا و بارا کې مگر جګړه سرسرې تپوز مګو دې بارکه دې نه دي چا ولا ته کو او مو یو کار تا چې کوم را سبا مگر شو وړه الله د نبی عليه السلام په حال سبحان دې په وا غيب دان نه دې ذراتن کې واخ بارکه کار بارکه مو اخیزه وکوم مگر شو وړه الله یا دو 15 تلچی هیر شي وقال ويا سا اياديني نيزيذا جي دار سماقي ما ترى لي اقرم نيزيتا دینا رشدند بيان اصلاح اصلاح تم لائي نودالا سوال गवा واذكر وقل اساياجيني نيزيذا اوقي ما ترا سما نيزيذا صبول واذکر ربک اذا نسیت ا یادو خپل رب اذا نسیت کل چیرشی که استثنا ان شاء الله دییرشی نو رسو و یادو خپل رب الا انشاء الله استثنا وسرکو چې کله خبره کین ان شاء الله او کې ان شاء الله دییرشو نو سر به ان شاء اوپ را به کو داهسی ته یاد پهرم کله چې دیر شي چیر شي او بیا در ته یاد شي معو خیر شو بیا وه او, او اللہ پاک پل پیغمبر تا امر کئیم او پا ازا سر اشارہ دا خبر دا صحاب القاف ہوتا حسائی دینی ربی دی من حادا دا خبر دا صحاب القاف ہنا چه اللہ مالا نور ایاتونا حجاجو دلیل راکی چه اغا زما په نبوت پا دا دنو مو چوتی دا خبر دا صحاب القاف جما علہ اللہ توفیق را کی د علومه نه د اعمال صالحه و نه چاغ دینوم الله تنه ذکون کی او یا اشاره منسیتا یا اقرامین من اضا نه زیاده هیر شی شینا ازا نسیتا ترچو شعر کی نو نه زیاده چرای کی مارا الله اقرامین من اضا منسیتا چاگه دین بیتری دین رات اللہ بیتری خوی نیا اشاره دا خبر دا صاحب القابطا پلو و آسا، ایاد یعنی، نیزی دا، شتوفیق راکی مادر رم لیاقرون منها دا، نیزی دا، خبر دا صاحب القابطا، رشن دیست دا، اللہ نور دلیگ راتو خوی زمان پنبود، دین زیاد یا ها زمانه منسی یا اقرم من ازه زیاده غمن سی تا د غیر شی شیطان رسند رشد اندیسلا اوس خلاصر اخلی بدر او ته کو ولی بصوفی کافم او درنگ ذکر او دی بغار خپل کې سلاسمه تین دره کاله سنین دره کاله دره سو کاله و زاوتی ساز یاد کړونا نه لپاس دره سو کاله عجایب المخلوقات کی لکلی شمسی کال دال لس ورځې د قمری کال نزیاتی شمسی کال د قمری کال نه لس ورځې زیاتی نو پدریو کالو کی تقریبا یومیاش زیات شو یومیاش نو پشپګو دیرستو کالونو کی یو کال زیات شو نو پدری سو کالونو کی نہ سو کا رضیع شو نہ سو ولبی سو پیکا میں 300 سنین در سو کالا و زو 3 او زیاد کیلو پنہ نہ نہ بیاز کو نہ ک اعلی فدی کی سشو زیاد شو پدریو سو کالو کی تقریبا نہ کا رضیع شو ذکرا نہ ہو شمسی کال دا دا قمری کال لسر زیاتی لسر دی په قمری معنی په کال کی سیوا کیږي نو پدریو کال کی میا سیوا شو نو پشپغو درسته کول نو کې تقریبا یو کال سیوا شو نو په دریو سو کول نو کې نه کال سیوا شو په دې تیبار سره داوي نه کال اجهایول مخلوقات اگر تفسیر کړل په دې علامه عبدالرحمن قزوینی تا کتاب جعائب المخلوقات وزدہ و ذات حساب یاد ذکرونه نقول و الله علمو الله دې پهه بارش درنګ تیر کړو دي الله علام جمال بی بیسو الله په نه پاره چدرنګ تیر کړو دي ذات سب القاب مود الله تعالی معلومه له غیب السماوات والار اللہ در علم د پټو اسمانونو ز مکو ده دعا درم اب سر بیواس مې سوډیر خو لدون کېله الله سډیر خو او لدون کېله الله دته یو سیګی د پیله تعجب حضرت رشید رحمت کې او خپل واقع به انواله وې مولانا نو سینج رحمت الله علیه خو له چلاړم نو اخ کی ز سوار لسقالو ما نمووران او سين رحمته الله له باول د شاګر نن امتحان غوښتم نمانه دي ايا تفوسو کوچ دي ترکیب سه دي نمور ته ترکیب وګو نړۍ خوشاله شو پښاګردانو ته چې دا جن دي په دې پرې کوئی دما چې ما ذماباري کې جین داله فزولي وي نو دی دا دې ته پاره شي شاگردان زما خپل ناراضه زما نه با پسند ګرځي نو زما خپل کار کو کی تاونی او دکار بهنی استمه سبه وی با زیدنا اب سر بی کدا با زیدنا او دہی فایل د پاره چايد اب سر اب سر بی خالدون کله الله او خاوریدون کله الله اب سر الله ډیر خالدون کله الله ډیر خاوریدون کله الله افپس وی فائل پر کی ضمیر دے باد اپارا تعدیت تا, تا اب سر بیہی مانا سیر ہو بسیرا سیر ہو سمیان اللہ ذرا لدن کے اگردو اللہ, اللہ اور لدن کے اجعل ہو بسیرا اگردو اللہ چا اللہ دے کے اللہ دے لدن کے اور او سیوئی با زیدہ دا ہی پائل لے او سیر بھی سخو لیدون کے لئے اس میں او سخو او لیدون کے لئے اللہ اللہ سخو او ری سخ اینی مالا ہم من دونی نشت مخلوق لرا بیدہ اللہ میوالین سوک معاوین دا صدورم پینزم والا او شرکو پی حکمی آدھا او نشری کئی پفل پی سلکی اللہ چالی سنور کئی دا پینځه طریقې شو نه پېلې یو الله عالم بمال بي سوت دي لوغه السماوات ولا درم او سر بي واسمه زغرم مالو من دوني ولي او پينځه وال شرك او بيوك ميا حدا الله په پرله بي سالګي صدار سدارنه جوړي دا واست پراده فمسا وَطْوَالْ مَا اُحِيَ لَيْكَا اولوالا اغای چه وحشویتا دا کتاب دا ربنا اولوالا اغای چه وحشویتا دا کتاب دا ربنا پیغمبر تا اللہ اولوالا نمولا تا اللہ اولوالا دے بلولی وحی بلولی قرآن بلولی لا مبادل لکلماتینشت بدلون کے دا حکمون دا اللہ دا دا اللہ حکم دے چوالا وشری کو پی حکمی حدا دے دیکھے دیابنو می بیداللان ملتحادا زید پناه واس بیر دیمت اپری او زان کلکن اصف از سردها کسان نچرابل اخپا گرب سباو بیگام او غوار رضا داللان الله لا تا دو اینا کانم او مار اوستر گئ دیونا چه غواری خیص جن دنیا و لا توتو او ممنا دا غچا چه مغافل کرلی دا غزرو زماده ذکرنا وتباو او روان دي پخوايش او دې کار دا او زیاته په دین کې ادا و نه منی اخر کو به څه ونه دي دا بل زفری و کولوه الحق ربك حق ثابت دي در د چا جه و خي ایمان چا جه و خي انکار دیو کی حق الله را لې ګل له استاد کو سکه منی و کنه منګ تیار کړ دې زالمان در او د حاتبه کې بډي اوس غروټه راغې وایس لغیسو فریاد کې فریاد به قبول ولې شي په وو په شان دی وینو زو هیڅ وینو جو بد دې اسکا او بد دې مرتفقا زې درام اوس بشارت اگسان چی مان درو عملی کړ دې خو منګ نوربادم ثواب دو دوم هغه چا چې خامل کړي داګسانان جو له جنتونه دا, جنتون دا میشاللیدي بږې بلند د نوولې کالیدار بهشي پهې کې باګانو منځ ب د سرو اوغوندي جاې غزران شنی منڅدوسیین د نر مې خمو د غټو مت کې او تکیا به لګونو کې په ژنت کې په تختتونو ن مڅ ډیر خبتله وااست مور او ډیر خیصې مرتفقا پ وذللو مسلذر رجلين د اوسو حساست د دنیا په ډیرو طریقو یو واه رمضانا اوپر بني اسرائيل نه هغه څه دا دوتن رونو بني کې پلار نه میراث یو اي ولګي مومن خپل مال خيرات کو او کافر خزيات کو نجکل د مومن سره مال ختم شونه کافر په پخر شورو کو تکبر شورو کو وادلل بیان کوي او ته مسر حالت د دو څلو ګرځولې موږ یو داغې در جنته نه باغونه مولم اوجات باغون اور جنته د اسنه دا معنا ډیر باغونه یو دره جنته نه طرفونه والا باغ جنته دا معنا چې دو باغونه جنته نه معنا طرفونه باغ یو طرفتون ته باو بل طرف ته باو باغ یو خود دو پده من دلیل ساید چه باغ یو رسطور بسید قلتل جنتین آتت اکلها دغت ترخونه د باغ ورکولمیو آتتت مفرد راغل لے. ولم تزلیم مفرد راغل لے نمغلوم شوه چې باغ یو ده جنتین چوه په پا اتبار ترخونه سرا چه ترخونه دو یو ترخون باغو بلترخون باغو دا باغ دوانه سید اگه ابا دې ګلدل جنتې نه دغدوانو طرفونه زبا جهاديما جنتې نه دو طرفونه زبا نانا بن دان ګورو وحففنا او ما پټګړې مو دغدوانو طرفونه پکجرو ګر زولې ما پمن دایګې زر ان پسل منس کې پسل باغ او کې پسل یو تر توم باغ او بل تر توم کیل دل جنتین د غدوانو طرفونو د باغ ورکول می وخت ولم تزیم او نکمول باغ وګوره تزیم مفرتش باغ یو ده او کو لہا هم پرست دغه باغ یو ده نکمول باغ د می نظر بر او فجر نا خلاله ما بهو یوم ما د غوانو طرفونو کې ناران والا د غوانو طرفونو د باغ کې ولوا یانس کې باغ به پیو وکان له او زپارا دي سړي زپاره مې وا فقال صاحبي ويل دو خپل رورتا او يحاور او دو پخر کو پاو خرو باندې فخر کو تکبر کو, کو زیاد مستان په مالکی وازنه پر او عزت من يم تبریږي انسان می تبریزياته ده نفر زیات دي ودخل جنته ندافي شباغتا او دیو ظلم کوونکې په خلدانان قال نودو ونو ګمان نه کوم چې خلاص ب دا د باغه می شو د داخل او ګمان نه دا د قیمت چ را ب شي او کواپ شو پهربته بیا به ا دی نه منقله بعضې ده او په خبرهله لا را کې نوویل دته هغه ملګې د په یحااو هغه جوابورکوور ته یو حااویر د د خبرې جوابی کوم. انکار دیو کو پا غزار چی پیدا کریں خورنا او بیادو نطفینا او بیادو برابر کڑھائی سڑھیں داخل انکارو کو لیکن نا واللہ ربی لیکن اقولو لیکن انا اقولو واللہ ربی لیکن انا اقولو زوئی ما واللہ ربی اللہ ازمارب بیابا کی تخبی پوشو لیکن نتیج روشو لیکن انا کی حمزہ حضب شوا نون بنون کې ورسنه لایکین نشو لاکینا اولاو ربی زہ ما چا لای زماره او نشری کوم درب سرسوک ولولا ولنا کلی دافل ش باغ بلتا کھلتا تا ویله ماشاءالله دا وی ماشاءالله با ور جوړه دي شو معلومه شو پکم شمن سې مین راښین دي زو ماشاءالله ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بیا با نظر ختم شي او شعب خرابی گئی نو حدیث کرا دیم من رآ شیان یوجبو فقال ماشا اللہ لا حلو لا خوته الا باللہ لمی اصیبه العین یو سعید خوخشو او دا کلمات دیو بینا اغیبان استاد سرگی بیا نظر ناچه نظر کی گئی نو اقبل بچه بینا اقبل کورو بینا اقبل گاڑو بینا دام کی هازه ماشاءالله مینې دراشي ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله نظر ختم شو کله یې نظر حته او نظر دو ګنانګار شې نه کار لګي د خصي نظر ناکار کار نه لګي دو ګنانګار شې نظر ناکار کار لګي د دې وجې نه په نظر به اوسره په خر نه کوي جو تیز نظر دی او خلق خراب ومه نه کوفر دی دا نظر علاجونه یو احاديث ګرازي چې اوسره نظر شو چا نظره نظره نظره نظر کړ دین هغه او دوسو کې چار ا دام دغه به براله په دبه چنکاوږي په دالو کې غران د خره نا خبره دینه په دې صورته چې بیا جنگ پیښه یو ځل زموږ ماشومو ځګه گاونډې رااله چې هغه ولې نظر یې کوو یو الګ تبهونه ما خانه کولی کوزمه ولې غلا گاونډې لمه دي توا چې په دې چار ا دام او دوسو کې اورو کې نظر شي چې په جا قرض واره موند دې نظر مے دا دین دے نو نبی علیہ السلام ای چا نظر کرے پس ناڑی سو کی داغن طلب دو ان دامن او دغو پدوار جوڑ بسی دا طریقہ چنے دم دے سرے دمئی اعوذ بکلمات من شر كل شيطانی و و من كل عين لامتين نبی علیہ دم دے حسن حسین رزق الان ہوما پری دم و دم اور اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامتين ومن كل عين لامات فنا ولام دا سی پٹون بانی من شر كل شيطان ذر شر دهر شیطاننا وهامتين اور ذر زارل شنا ومن شر كل عين لامات اور ذر شر دهر سترگنا چاغا نظر کون کی دادمونلی نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام راضی پر نبی علیہ السلام تم کہ بسم الله الرقیہ من کل داء یوزئ و من شر نفس و عين حاسد الله اشفیہ بسم الله الرقیہ من کل داء یوزئ و من شر كل نفس و عين حاسد الله اشفیہ دا نظر بعد شو خلوچی کم قصيره کړلی واړه بو غسوږی ګردیو دا او خزر نه ټوله دا نظر کې نظر مات دي نظر نه او دي اوو ګاډي کې سړاو په دښو سره ډول کې او شي بګواچو دیره ورته تکو شین سترګو ته سترګو دا ټو نظر دی ما شي دا نشته اسي بوي خره پروژکې نو خو بوځې کو ځای ځنه بوي ځان تاسو لګې دا بوي د پاره کې نه ځان نه خبره دا په نظر مات دي پاره نه کوي دا ٹولی اسی قسیدی شریعت کې عدیت سے ثبوت نشتا بعد خلق چی آبادی کئی نو تورا چلو ارتو آچائی او رین تورا چلو دا نظر حقیقی نو دا دا شیگانو درم دے شریعت دینا منع نه نشتا سو گرد تورا چلو آچائی سو سکی سو سکی او رین دا نشتا ما دا الفاظ غایا نظر بنا لگی البته کو پخلا باديه ما شاء الله ولي کې ورن ده کو ولي کې نو خير ده ما شاء الله چې سره وته ګوري چې ما شاء الله ادي چې ما الله دلیکره و پاره نه ده وای له پاره کو کې نو خير ده دا کې چا یې ته ګوري جو ما شاء الله بالله نيشت طاقت ها کې ب ودای اور اور ولود ان ترنی کینې ما درا چې کم هم تان په مال کې وبچو کې واصاره بین یزې زمار راي کی ماتا ور ادب اغسانا راولي کې پدی مان حزبانن کاني د برنا وګ وګرځي سیدن زلقا سیدن میدان زلقا صاف وای ودانې چې پیسې له خوېږي او یوس بیا ما وا وګرجو وبراي گورن جوري طاقت بندر دی ذرات طالبان دو اپس کې دو وو هی ته حتو شوا په میوږ دا باغ نو ګرځې دو یو قل لو کف ای اړولې ورغې خپل باغ چې ورغې په دې کې دا غو ته په پلو چتون او ای بده یالیتنی ما شریک نه لورې طرف سرسوک معلوم اشوا چې باغ تن زکار اسې کې چې مشریقو د اعلی اسنه سیوا د بلچه سیبر کولا د شرک کوجه باغ واغه سیشو دا مشرک بیا رب احزان پهلا مشرک دانه چی سنه نو ویلي انشاء الله نو ویل د مصابه نه نور کې دا باغ چی په شرک د شرکو ورو ورو تو نه وکړه الله سره نور سوي صدر مړو د بلچا مرخت امور کوه د بلچا ساروي مليغا د بلچا پسل مليغا دینه پدارې دو چې باغ حلال شونه د بیا د غین رسوي لموشه یک بیره بیا حدا چې نیمه شریک لري درو سره سو ولم تقوله فیاتن ان ودل ریوډالا جدیم دای دې کړه او بارون لبارت ایزونه گاړو د فارت ایزونه دانشته اوریکنا تایوزونه کوسین د ماشون د پاره غلې پنس کې نو کاغه سړوکي جو خیر ده نور گاڑو لاو لاरोला دم بشتې هو دا غړ تایوز ده چې گاړي د فېجن دوا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله دې پروا به خېجا او کو دا ته فوګي جو دغشته او پاده شرو ته ایزونه دای نشته فلکی کوي موليان او په یو ته ایزماني بلبلا پیسي او په پیسي په والی یو کېونه لم کېو دکان لم کېو سارول لم کې هر څه لګي خوشته نو ته ایزونه به قدرې تعویز راغړو د فارنه تعویز د د فارنه دکان د فارنه دی دای خپل کلمات دي او د برکت د فارخ خپل کلمات دي سوریا سین وایا او سارو ماخام پخپل صورتی حسین وایا گاڑی کو دی برکتی دوکانی کو دی برکتی ماخام وایا صورتی واقع داشت پیوایا دگا برکات دپارا ذرائی دی پا دوشورت تایزونا چول دانشتا نو قرآن وای علاغ روشیا ولم تکلو فیعتن تقلو کفعی پا اوحیطا بسمری ہاتو شبا میو داگو نوگر دو چاڑو مروړلې خبر الله سنا پاره چې خرجګړو پدایکه او دا وته پچتنو او وی ارمان ما دراج چې غني کړه درم سر سر سو نو دلره وډاله چمدا دې کړه او نو دې پخپلا بدلا و سنګې هوناله کا پدغه دې کې الولایته لله الحق و ولایته تم او ولایته تم دې چې ولایت شي نه معنی تو دوستی اوچی ولایت چی نو ولایت مانا ریاست اونالیک الولایتوں پدغزے کی باچی دا اللہ در حقا یا اونالیک الولایتوں پدغزے کی دوستی دا اللہ در حقا پدغزے کی چازاب راشی نو تصورب دا اللہ چلی گی باچی دا دغه دی کې چې که تکلی پر دوستی د الله چی ک دبل چا دوستی الله نور کوئ د چې پهې او وا سره شي په دغه دی کې باچی د الله د دل د پ دوستی د الله د را الله د اوا بدلی و کولو او غدان جا بیان ک د خلکوهسی پ د جوندونیا پشاندو بول دی چې را ورو منږه بنا یو دی شي دی سره ګگانان م اوگردی عشیمن دلدل عشیم مانا مات را مات دا نبی علیہ السلام نیکو ناغی اوزاری میرمنون روڑی مات اکڑا میرمنون توی انتا حاشیم ماتون کے روڑی ناغی پا حاشیم مشور شو بیاوید آغاولا تبنو حاشیم بی حاشم مانا ماتول عشیمن مات را مات چواول دیا گرم او دیا الله پارسوان طاقت والا مالا زعمن تا دول دا جن دنیا دے او باقی باقی کے دن کی ول باقی باقی کے دن کے اسوالحات خاملن ال و الصالحات موصوف صفت دی خیر خبر دے باقی باقی کے دن کی خاملن ادا سے نہیں خیر ان در رب دی پسند رب ثا کی بدلیں و خیر عمل اول ذمیت باقی پادیکرونی کی, کی خامال نہ من باقی پادیکرونی کی, کی خامال نہ کم کم دی قرانم نے راستے کو ونای او کوعملی او چه رنگ د سنتو باقی ایخلاص باقی بس دا خامال لے وینا کے د سنت طریقې موافق کے او اخلاص ز باقی د الله رضای د خامال لے چا سره خیر خیر غڑا کے ید د الله رضای دکلاوه نهی او اخلاص وکي شنت طريقي موافقي لقامله پدې کې منځونو عمراله پدې کې مدرسه جوړ جوړ عمراله پدې کې جمعہ جوړ عمراله پدې کې لاري جوړ جوړ عمراله پدې کې اذکار با دې یو اتنه کې د اذکار هغه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله کلمې تمجید سبحان الله الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ الله اکبر لا حول و لا الا باللہ، دا اوپکی داخل لی. دا سری دا باقیت والصالحات تھی. وَيَوْمَا نُوسِرُ الْجِبَالِ اَوْفَا وَرَجْشِوَا وُلُزَ مُنْغُرُنْ لَرَا جمع و کدیو لران پاتی بنا کوجونا سوک دا غدری مطریقا وستکونو بالنالے کا مرد دنیا خوبتا پیٹھائی بیا گوج بے پتائی غوری دون پیش بشی سارب تصب پسب ہوئی اللہ رات لوگ رو ماتا پیدا کړی ما وزل سنچی میں پیدا کڑی ہوئی دا سیرت بیار آلے حدیث کی رازی حفاتن عراتن غرلا پورت بشی او فاته نپیا پېي او بدن ببرربڻي وورله ناسوونه ته بایددي س پورتکو بلظامتون بلګمان کو تاسو چ سا دپاره معدن ل فوجال کتابو او کې به خودی شاعمل نامې نو بتون مجرمان مش پقینا جي ریدون کې پغ نه چې پهدي کې دي با اب سووز منله مالیا دل کتاب سیدی کتاب لرا نیرے پر خوده صغیرتن لغ ولا کبیرتن ند الا سوا مگرश्मीर کړه دې دا کو زمو واړ دې ولوي دې ټول را ګیر کړني بیا موږ یا چا مر کړي دي حاضر زونو کې ساره بچا او سو واکه دو شیطان اشاره کړي چې په محبت د دنیا ود شيطان ما ده کړي د دنیا مینی تا شیطان با دراکا گی داغا نزان ساتا ویس قلنا کلچی منگا ملائکو تا سیجدو کئی پترب دادم علیہ السلام نسیجدو کرا ملائکو مقریب لیسا کانا من الجن دیو دیو دیو پیریانو نا پا پسکانا فرمانی مکرد او کم درم نا اینس ایتاسو شیطان در اولاد در دوستان بے زمانا وهم لکم ادو او دا ایتاسو در دشمنان دا ساسو دشمنان دي. بې صالح ظالمین بدلان ډېر بد دې ظالمان در بدل او د شیطان په بدل دا د شیطان په بدل دا, دا شیطان غره کو الله پرې وخم ما شدم مانوادر کې نه پیدایش د نوونه جوړی او نه مځو نيونکي گمراه گمران ناراضه دا معاون و يا ما باور کوي چې او بوئي نازو شرکاي اواز کوي زمایي صدا تا اګه سان چې تاسو بي ګمان کوو پداو هم آواز برتو کي فلمي سجیبولم نقبول کې ديو و جالنا بهنم او بغازو مزديمنس کے مو بيقن زيده علاقه ورا المجرمون او ووین مجرمان اور فزنو نو یقین مو کی چدیو ورزون کی دیو اور تا بیا ونمداګه نہ پن زیا وډه لو ور اف سر ربنا یقینن بار بار بیان کړی دی پدیو قرآن کې خلقتا ارجو مثالنا او کاند انسان او دینسان اکثره شی ډېر شزون نه جزا لا جګړه لو جګړه ډېر کوي اکثره شزون نه جګړه لو دی امام انا الناس اور دی منہ کړه خلګه گزاره چې ایمان راوړي کله شراغ اور تیلات او بخانو وړه د مگر دی خبرې چې راشي او تا سنت الاولین طریقې د الله په بخانو کې چې بخاني سنگ نیوري او یاد دیو راشي او تا صاحب قبولن مخامخ بیا بدیو منی او په دو وخت کې بیا منل پیدا نور کړي منل اوس پیدا ور کړي بمعن رسول مرسلین او نن لګم انبیا مگر زیر اور کون کی او ير اور کون کی انبیا لګدلا چې خلق لزیر اور کی منن کلا زجر کی بالجدال او جګړه کیا کا چې کافر دی بالبا دل پر دلائل و باطلو دلائل باطل مو زير واتونه قسی لیو دیو دو بیل حق چې کمزورې کوي په دې باندې حق دا غلط دلیل ولې بیس کوي حق کمزورې کوي توحید کمزورې کوي واتخذو آیاتي او نیولې دی آیا آیاتي آیاتون زم ما هغه چرولې شپاږي او زو ان ټوکا و منظمون سوده کار ظالم دا غځانا چې په نور غريش پاتون در او دیمه خوړې دینه و نسیاو پرنی اج مکللا یا جنمنګ درولې پهونو دی ما نه اکیننه تنفرضې چې پوسې په قران و فیا زانی او دی په وګونو کې درنواله وین ته دوم کدی رابلی دایات نه پلهاتدو د جنا بدا دایات ته می پداو کې همیشو عرب صاحب خون کې له خوان نه مهربانه نه لو حافظون کني ولې جوړ را پامل <سؤال> نوجو جازلم لذاب تر وار کې و اور کړو دغه بلکه ذولا پارالوز نه چرینو می دیو فادهونه موهلا زیاده ورې ځو دغه کلی دي الګ نام والا آدمی کله چې ظلم وکاو او ګرځولې مونږه علاقه دیونه موهیدان وقته موین لوز <تصفح> وېز قال موسی لفتاو د وسر موقعې ذکر کړي درې موقعې عالم الغیب اللہ موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام په حال نه دی پوها خضر علیہ السلام وی او ما فعل دوا نمر ماجزه کړ دی په خپل اختیار مینځه کړی حدیث کرا زی موسی علیہ السلام یو ځل بیان کو چا تفوس کوج الکستان فل سوخ په ملاحثه موسی علیہ السلام خیالو کوج دغ بن اسرائيل دی زديان دی په ام چې بل سوچته دی وو چې موږ دا غنوري نه زکوچ تانی عزتو نه دې دا بارے چې خلق وانه وړي دا ظاهري خبره الله ته خوشر شو ځان ته نسبته د پوه کو چون کې پیغمبران دي دا انبيو شان ډیرو نو الله پاک یې دې شکار دی, دی چې ماستان بل په غر زول نه موسی عليه السلام یې بل پوشتین اوس مالا دا په تراکه جلار شم چې دا نه اله حاصل تو الله پاک ور دې شکار وکړي مہے بزن سرواخ له چې کمځه کې دامه هیڅ نه ورښو دغه دغه مونږ نه خي موسی عليه السلام روان شو مہے واغ شو یو ځکه آرام کای مہے په تیلې کې تیلې کولاو شو مہے روان شو دیاپ ته راغو شاګر دوی زو موسی عليه السلام ته مخو چاګه را پاسه جهیر شو مخه تلاړو موسی عليه السلام یې رستړي شو هغه زین مونږ لیکي ا مہے روان ناراحب سردمن درياب ته روق کړلي نارتا ما ته اينو او السلام سره ملاقاتوش بخاري دا حديثو په غړو ژوند کې نقل کړل دي او تقریبا شپږ مقاماتو کې نقل کړل دی یوزل نقل کي په باب دي اشتیاق د علم کې شوق د علم بل د نقل کي په باب د تفهيز د علم کې الله تا کی طالب علم په طرف دیلم کې دونه شوقی دی به کوله تاغه نه پوي دی دا په مقصد کې لګیا هی چې کله د مقصد نوړیدن بیا به پوه شي موسی عليه السلام د مقصد نوړیدن بیا پوه شي علم د تعلیب ختم شون بیا به پساړو به راضي جماعت کې بیا وښ ناړي محل کې بیا وښ ناړي پردې بیا وښ بیا به د خپل قوت ځان راسي پوهی په طلب دیلم کې نه دا فروانه په سخت راضي کې تکلیف راځي خو دی برداشت کوي اذ اللہ تعالی علم وسکی غواسی ل ویصاله موسی یاد کا کرچی موسی علیہ السلام لپتا او زوان خپل تا دا شاگردي او شابین نون لا برو ہمیشہ ویمه عطا لغه تردی چورسم مجمل بحرینه ز جمع دو, دو دریا بون تا عام یعقوب یا زما سو نیټه زمان ډیرا حق بون معنا زمانن ترین ډیرا پلم ما بلغا نار کلچ ورسیل دوانا مجمع بین ایما زیج مکی دو داغ دو دریابونو تا نسی اخوتاو ما نحیر کو دیو مه اخفل اونیو مهی لار اخفل پا دریاب کے سربن سرنگ یو سرنگی جوڑکو دریاب دریاب دیوکنو او یو نی اخ سرنگ جوڑ شو مهی پاک لار او سرنگ شتید بلم ما جوازه نارکل چې دی او تیر وتال قال ويل دو لپتاو زار خپل تا اج نه راګمتا غدانه سار ناشتا امه رجو لقد لقينا ملګری شه من سفر د سبردونه چې داج نه سبسړې والو ګور مخک سفر کینې سړې کېلو کی بوله مخک سفر دا مقصودو خپل چې دا مقصود نه اور نه بیا سړې شو داجې خبره ته دا اشاره شو چې طالب علم یو ای ک ا حاصلین د ب نه سړه کې د به خ په شوق باند خپل تعلیم کوي ک چېله میں ختم شو بیا به د عس نه دیره کږي چېوای ما ساتمه یو سووره دی, دی. دل ته به قبظه می نه نه بیا نه بل د ارشه یو ددلله محیر کو نه بل د درس کې شی شه بل د طرارشه دی او کمو کسانو سرخی پنجپل کې بیا وره د یالتہ کی بیا لړ شي پنځره صورتو کې بلکې پنځره سونو کوم کې کې ډېر اندازه صورتي مشکلات پکې وړ والے کې په مناسبه کې وړ په کار سره غیر بیا لړ شي وخت می لاویږي نزان علم حاصل یو زيره زيره حاصل وا بل زيره دینه حاصل وا دا نه چې په اوسه باندې زيره شي چې یاني به جمعه ساتي جو, جمع جو اسنه نه بازار کې ناسبه دکان کې ناسبه خرابې داول کې استاد علم د حصول واخوشي کمزې کې علم حاصل شو یو مواتي جلاله بل درک کنا مواتي مساړه او دا خپل پاک دا ساتنې ذمہ یې هغه څه د خوراک د پاره ساتنې د پاره او اوس یې لرکړوا چې لاړې جلاله ول بیا بیا ستا ساتنه په الله او الله یې اسما ن بیا بل بل درک کنا د علم د پار سفر کو یوځې تزه بلځې تزه څنګه کې خو علم حاصلېږي الته کې ځه نو صلی الله السلام په سفر کې نه سړۍ کې روحې مقصد نه اورې دو پورشن کی. نو سړۍ شولې مقصد پادې شوګا نه چې مقصد پروشې بیا په سړۍ کې پالا ارايتا نو یې روان شاګرد خبر راغا ایزاینا کرے شرال مونگا الاسوخرت اتيګا پایني نسيلت الحوت مائر کړه او مه او مان سانيو او نه ير ما دې زرم مگرشه نو ير کړه ما نه دم هي مگر شیطان چیتانرا باندې ير اوس نسبته دې هي شاته کې شیطان ته گئی۔ چیتانرا باندې ير اوس مه ير نه ير شو ان اس ګرو چې یاد کوم دې زرا ونی ودي مه هي په بدلاب کې عجبا عجيبو اول موسی علیه سلام زالک دا ما کننا نبغی دا منگ طلب کهو دا خو منگ دیر پار رو اتره و چدا زیمان تا شي فرطد دا نوه پشول دوان آلا آسار ما پاگن نخو خپلو بانی قصصا طلب کون کود نخو اگر خپل د پل طلب کود چهر را نشی چه باگی لرسون قصصا طلب کود نخو او یا قسان ی قستانې قسان بیاې کوو بیایان یو بل سرې خبرې تری کولی خبرې کولی او نخوا بندې راړ شو اپسلاړو ګواړه معی پهوج آبدن قیمون دیو بندندا زمون د بندې گانو چې ړرم دغاهمهبانې د خپل طرف نه خذیر ل سلام پروت موثال سلام سلامچ سلام ععلیکمهغ حیران شوي چې ماند د خصو سلام نا چې دسمواچو نو ایتو سوکی از موسی علیہ السلام د بنی سله موسیینو یاو ز درغه لري د حال بیان کو وعلمنا او خدای موږ غا ته ملت علم د خپل طرف نه علم ما ولا د خپل طرف نه علم ورکړو ملت الذ نه باځه خلک وې پلان کې لا الله پاک یې ملت دونی ورکړلې علم یې کړان دی خو دې ولما په دې خبر باندې رات کړل چې علمي له دونی او دا خبره چې زو دا مناسب نه ده علمي له دونی سوچ په ځانګړي ډول فار علمي له دی غوړ اور کړل دا خبره غلطه ولما په دې مان څه کړل یې التفريقه بین الاسلام و زندقه یو کتاب د دو دیم جلد کې نقر کئ 191 صفحه کې چې دا خبره د کفر خبره چې پلان کړي الله پاک یې په دنیا ور دا غسلی قتل واجب دی او دا خبره غلطه الله پاک موسی عليه السلام له خپل طرف علم ور کړو یا امرو علم الله ور و علم د موسی علی السلام تشریعی او اغه د ظاهر احکام سر تعلق ساتو او علم د خضر علی السلام تقیینی او پاغه باندې ظاهر کې ودا نظر کې وې یو شانته او د په حکم د اللهو برابر او جا بل شانته و بچی قتلول په نظر کې خنو دیوال به پیسوال په نظر کې خنو کشته سر او په نظر کې خنو خو د علم تقیینی او الله اور دیلو چداوکا په دې کې رازونه دي نموږ ولر د خپل طرف نه علم ورکړو علمي تپېني او پوهه ورکړو قال موسی نیولو موسی عليه السلام حالت به وکړه روان یې هم تاسو په پدې شعر چې هغه ماده غیناج در په شهادت اسلام ماده وب وسخه خپل علم نو مار علم راکی ماده وبخه قال هغه یې نه کته لنت سديا طاقت ندري سرمدانا صبر اند دو سره زما کاورنا عقاب ظاہری کے بل شانتی بکما تبالو کم کھڑز بیکوما او تبا وے چھ دار تذنا خلاف کو شرع خلاف کو ٹھنگ بنش وکے بتصبیرو او سنگ بک لشی پیغام جہاد نے کڑے پیغام خبرن د پئے تبی پو نہینو طال موسی علیہ السلام زرد بیاہ ما کوڑال نا صابرن انا فرمانی میں قوم ستان پر کار کی تعال او له تفضل السلام قران شمع بسین سوال باندې کې باندې تپوس تبوس باندې کې څنګهول باندې کې دا جوړي وکړه دا جوړي وکړه حتا تر دې او دې سرهګه بیان و متا داګه ذکر بیان زبر ته خپل بیان کو کار می ذکر او پرانی کې ذکر را و ان شل دواړه تر دې سوار شپږې شته کې نسیر کړه هو ورو ته موسی السلام اسیری ترا دغه بشیناشنه دا که دا کار دیلوکو پښته دې ستړي کړه دا خودو فرقو گشتې امنګ او خیره سره وکړم تا تختی وی سره کډه اوس موسی عليه دا سوالو کو خضر السلام علیکم کډه مولا و جداه صدا دی تیمانه نو گشتې و مخ ته باچا با و راړو ظالم او اغبروغ گشتې الله پاک خضر السلام ته دي گشته نا تختی وباسا چې تختی وې ستانه گشته کंडा مشوا اخبرو گشته نیو کیسه چې بچا خو لړاو کته ز کंडा ما کار نه پرې خو دا او تختی ور بیا موسی دي خضر السلام کله کړه خلاصو او موسی عليه السلام بځیرات باندې فون ته ووسی کوه اره ورته خضر چې تو طاقت ندی سره دمانه نکلي کېته قال ان موسی علیہ السلام من سماه باوی زمانه رشیدی ولا تحرنی او ما جوف ما من امری بقار زمانه کی اسران تنگسیا ما ما زمانه کار کی تنگسیا ما جو جوس میں خر مقدر کی شڑی میں بیا تو بوسن قوم فان ترکان روان سل دوانا تر دین چ ملاکش غلام سرا فقطلو نو قتلکو قال یورت موسی علیہ السلام ایکتلو گنفس تکیتن پاک بغیر نفس بغیر دبل نفس نہ جرم نہ کړی تک جے تا شیا نکرہ رات جو کو بشمون کر دا کو نا کارا کار دیو کو قال او تخذل السلام ایمان وی تا, تا چیقینن تو طاقت نظر سر زمانه ټینګیه دو قال نیل موسی علیہ السلام انسان تو کا کتبوس میو کو دیوشی پر دینا نمل نم کو ما قد بلغ تار تو زما تر نوذر نوذر عزر طبیعت معذور ای allele کے قتل کو باز خلک وی دای ماشوم قدر کرے لیکن دا خبره ده دا نه نو علامت تحوید کرکن ان غلام کانا بالغن دا لوی سڑهو بالغن دا سو دا بالغن تاریخ کبیر دا بخاری دویم جیلو درے سو سودورم کی نقل کئی اگوی کانا بالغن دا بالغن لوی علا کو قتل کرده ماشون نو مبسوط سرخی لسم جلد رستم صفحه کې باب قطی زراری باب ترل دي چې د ماشومان او د کمزورو زنانو قتلول نشته تفسیر کبیر نقل کړ دي یوسل او یوش په تما او یوشتم جل ده آقای زائر کر غلام کانه بالغن تک ته طریق دا د دیقو تاوتریو قلاری بے شوکی به کولے او ناکارکارن بے کول قتلن بے کول بدا ملے بے کولے روح المانیم نقل کردی پینزا سمجھل کے تین سو آٹھت تیس بالغن شابن دا لک زوانو او دا شانتی خازین هم وئی البته د غلام اطلاق قران د غلام ټکه ذکر کردې حت ای زالکه غلامن باځ خل کو دین وا مغسه چې غلام ماشوم ته وي خو د غلام اطلاق په ماشوم باندې کیږي په لوی باندې کیږي زکا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله معراج لاله نو موسی علیه السلام جړل چا ورته ورې جړې اب کی من حاضر غلام د دې الګ دو جنې جړا د دې الګ دو جنې جړا نو ګور غلام اطلاق په نبی رسول الله کو او نبی سلام الله مر په دا وخت کې 52 چې په سم کار مې د هجرت د نبوت باندې راغله مېراج نو پسې ساليستم خو ته نبوت بہت ميلاو شو نو تقریبا یو 50 یا 25 سالا سړي عمر دې او اطلاق پرځشه د غلام معلومه شو چې غلام اطلاق په لوی باندې کی نو دا الکو او تاو طریقو فانتلقا روان شلدوانا تردین چرالو آل قریتین یو کلتا اصطمالا طلب دا طوائموکو دا آل داگینا فابو ایو زیفوما نمنوکڑا غیچ ملمسیار کی دیولا گورا اصطمالا مخیوی طلب دا طوائموکو نبیا فابو ایو زیفوما دسی وانی فابو ایو د سواز سره منا سب لفه زران اورتوہ زیافت ولی دا تا دخیش د قروڑې دا کته د قربان غاړې چ لوړې راوړه د دې توام استتام استطاما طلب د توام قربا مېمنه دا روړې ورکین بیا ورسوي زیافت د قروڑې دا هم ورت توام وای هم ور زیافت وای په نسبتې چا دوي کې وغختون کې توکي بیا ور د سوې تعام ته نسبته قربت او کې چې کور الودې بیا د سوې ضیافت دینه معلومه شوه فقهاء چې کم الفاظ ذکر کړدي باجي فقایو کور رحمت من عالمې ته باجي فقایو زیافت من عالمې ته د مړي په کور کې تعام ضیافت دوان منل دي تعام سمانه چې ته ما دراګه ورشاله کمالي په دان تا من دي ضيافت د او کولر نه شربت راغستي او ریکنه بوتل نه شربت راغست دی نه چه راغستي طالب لاس لکه و اخر سړي ته ولا نه ها لاس مين زا وړي تیار دا د ضيافت د مکرو دی صاحب کن نه عدل استماع الى اهل مائده للطعام من النياحه د مړي په کور کې خوراک زر اټول دل من بغدا سي بد غنه لکه مړي باندې حرام دي سانجبدی مړ باندې وير مننه حرام دي د دې په کور کې مونږ وړې نه خورا یو روایت دی فین نو یو میتر قلبات د مسلمان لوي نی نو کوشه امشه دي او لري لازمي لذيذ ضروره تر دې په څه باندې ته ولاړني تل په لاسمان نه کوزه په لاسمان نه لازمي ضروري ته دا, دا نو مسلمان لوي دا د ابن افری او لري د دینه واسکه د دینه بزان ساتي وګیا ځکه نو یاران سبو فره له کاتو خو دې باندې قدم بیا ته وټل کې یاران او دوستان ملګری کلاشه ګروډي را لو باسن لاسنیږه راغلم خواله کې ګروډي منو جنې مې وړه او کنه یو ځای درا څنګه سرپیس کی روډي چې خا مخا پرې او پر لڼوځ بل دین ما نه اثر نو ورځه پیغمبر په دین عمل کې اجازه وروډه ولا جو دوه واغې شوینه تکې نه وروډه بیا درته کانا وښی د ورته پرلطواله دا دی وروډه خو ورته که نه ناس کی او ریکانا او بیا و جو او غویمه دا دا جوړ شوی دا خوراکونه او موږ یې نه بېجاز ورکړل چې ځاخه کار دے دا کمیټه او دا خوراکو دا صدقه دا نشته دا معنا دا قران دا دواړه الفاظ راولیو کوریا ضیافت من عالمیه او کوریا طعام من العالمیه پورواله پور څورکه دا همنا دا خلچه ما درلوده همنا دواړه دا الفاظ زګی سره غللی پادیشولو مشکات کې کوم حدیث سره یو جنازې نن شو او فاستق بلتو دایو امراتی ہی. دا مړي د دا کورواله دایي اغه د دا نبي عليه السلام سره وځو دمړي د دا کورواله دا دایي د دا نبي عليه السلام سره سشي وځي چې جی جوړي تیاره ده نبی عليه السلام راغې به دا د مړي د کورواله جوړې وا او نبی عليه السلام خپل نرماله شند جوړې فرغ جايز دي کنه شته مشقات کی دایي امره تیشته او لاندې د امراته د زمير په مړي باندې خ بیا مشکاث سوې ابو داود دا خبر ما دا ابو داود نه دا نقل کړل ابو داود کې بیا تاسو وګورئ دیم جلد صفای وصل ورسم کې ال دگی دا داعي امراتين نشتا داعي امراتين د هي زمير په کې نشتا ابو داود کې فاستقبلته داعي امراتين دو خزي داعي د نبی رسول سلام خواړه راغې هي نشتا دمړي د خدای زګر بګینې شته. نو معلومه شو چې دا ادم هي زمير پګزان نه چاله ګولې اصل روايت کې د هي زمير نشته ځکه چې مشغات نافله او داود نه دي. ابو داود کې دويم جلد 117 صفحه کې سيد دایي امراتين د دا خدې دایرا غي. د دا غريوهت مسند امام ابو حنيفه نقل کړي جائم المسانيد کې شپګ سپیتم صفحه کې الته کوي دایو را جوړین د یو سړی دایره غي خزم نشته د یو سړی دایره غي نبی صلی الله علیه وسلم پس یو سړی دایره ولې کوم چرښما سره ورډی وخر نا دسو د سړی دایو د دایم نو اوري کنه د سړی نبیا خدای جوړکرا د فیر سربیا مړې ولاګو او بیا تی جوړا دا دا نشتا. ویعت کی آسیم دا ویعت بیا چا دغه مړوا واستو دای نشنا پدیر وېت کې عاصم بن قلیبر אביله او داغری وېت باندې بیا په سو طریقو کلام كلام دی مولانا خان باچا شیخ کتاب قرۃ العيون کې په کلام باندې كلام کړی بیا ځان لوګورې یوه صرف دېش تم صفحه کې پادشوهره د مړي په کور کې خوراکو پوکاؤ پا دیمانی باز کرلے چی دا خوراک مندے او پاگے باندے دیرو تائید کرلے پوکاؤ بیا زان لوگو رے خورتلویون کی دا پوکاؤ اگا حوالاجات پرن اقل کردی یو سن نلسمہ سبھگی تصریح دا د علمگیری طول پوکاؤ پا تصریح کرلے چی دا مڈی پکور کی خوراک مندے مڈی پکور والا وطر روڑے لے گئے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام حدیث کی راضی اسنول ال جعفر فئنهم اتوا ما شغلهم جعفر کور کہ غمرغلن دی مشورہ کړلی نو د چمګون خلک په دوه روډي ومه لګي شه د مړي د کور په خلکو باندې بدل له جو اغاز جو ټول کورن تویناوی کی جواز راوړي چې جو کوټی دی او روډي په کورن کی تقسیمې دای نشته د محلې د کلیب او دری مشرانې مرګلې به اغه کورن تویناوی کی شریکت داني کې د دوکو راځي کور ته تسلوړي ولې کې یو لې ګورم ماقام لا ماسبقين لا تسولي کدا نه کې او خلک وزګار نه لري او د محلي خلکو دخل کو نه چنده کې وروړي ولا بخاين نو دایو کې خو دې کې دانش تا چې خامخا په مخري چې کور بسر بزون په غم کې زور رپي دا خامخا کور ورکه نه ورکه نه بیا به دا هم سر رواج نه کوي یا بدله من دغه وروډې نه کودانې شتله کنن سبا چې خلک کوي د خامخا کمیټه کوي نو دغه طریقه دا چې د محلي خلک د خپلوس مناسب غریب د 500 روپے ورکړي مالدار د 100 روپے ورکړي بل بګي جو 200 روپے ورکړي د راواسي په دیما وروډې وګړو دغه پیسې خدای شي به راټولې کړي د مناسب دغه شته دا خبره چې په خلکو باندې وخامخا دونه پیسې اګ دې او داخله بدونه پیسه راخلی کومره او که چوخه د کومټلې پیدا کړه بدین کې نشته ریواژ داخلو گشته خو دین کې نشته حدیث کې را دي د مسلمان مال بغیر دغه لړ د خوشالۍ نه دا جایز نه دي دې اوپرک جایز نه دا حرج ده په دې باندې معاشره تنګي یو کور بداشي چپای کې وا غړی پای په کال کې دو تیره مړی راځي بلکور ب داې چې پ کې ب ساې خ او خوا کوومټیک ده نهشي که چې تومر پس کی ککیږي په دا زروپ تاه ق او در کوې دله که نه در کې د کوومټینې بیا باې دانیشته. دا رووا د خلې کوي کی رووااج کې شتهیت زی په ځبانکوومټاندي پیسې را جمعه کېږي او خبره دوه حد ه چې د کوټو په پیې کار نه کې بیا پهکیواته درپو نورولې په مییرمننوواندي داله وجه دا چې دا شي نشته فراکنی شته. دونې میلمانا ساده کور نور زر... دا یا چی پرسک زوی یا خپل ټبر دې ذری میلماندارو په کار لاسنی کې خپل کور تدې شایمی کې نقل کړل دیم پیر لاسنیو مکروه دا یو پیر لاسنی زراغې دیم پیر لاسنیو مکروه دا ولې دا غن بیا تا ځه کئ دوباره باندې راځي نرغو بسارو راځي ما صفه ماخصونه بیا راځي پدری مرود بیا راځي خدی بل راځي سړي بل راځي دا فقره دین رواج د وینسو کو خراب کو موږ یان خلانو واز نه کنا او خلق په کتابونو پهویګینو چې رواجونو ترامې کی जागा دیني لاړ پټو په وسیله دانشتا نو زکه الفاظ زاره ولډي فابو ایو زیفوما منو کراګی چې من مسر کی جو زران به منو یوریدو کی دیوان یریدو نه زیو عین قزا چولویګی او دغه به سي چې راځم کنه دغه فراق بس نه او او د دمړي کور ولا خلينه ځان له خري اوله خرجم کړ دي او عام خلک دغه نه خري خوشاله نه او د عام د دمړي د کور فراق ته کمیټه والے بي سي جي کنده د دمړي د کور جوه نه نه درور او سمه دن علي په قلم لیکلي بلان کې پلان کې دون اور کړلي به دن ودې شیې وسار شئ چې ما غو نه ما سره به شي قرص چې ما دراګه به ول در کوم او تر خدای الله درزاده پارا خلقو نبی عليه السلام فرمایي چې اس نو ل ال جعفر ته امن غم راغلې چې موږ دې غم ول د الله درزا پر وړي زموږ پیغمبر طریقه سو بومشه وړي ومشه وا لیکن نن د خلکو بدل نه او لیکلي انده کې جبلان کې نماز شرګول له مال ور وړي ما دون او کلی ما را بره کې ایو زې په ما په ځدافیه نن خو جزې اما کلوګلاسیل <سؤال> تلې ما نه کان خلقون مین عالم <سؤال> او رې موږ شدارو کې چې لانا یو شربت راغس نو مې اوس نو اوس کو نو بذر راغس نو مې اوس رښه ویلې شمه چې دا شیخو د مسلمان له وښی او بل لاس نه کېنا سما په شربت راغس مې نس کما او رې کنه دا ټولي چې کی وینو یوم متر قلبہ دا وناسی اور کنه چی چینه تو تفصیلی کی شر و دون تو تفصیلی هغه غمد نماز په کې دې داران دیوال یریدون یز او عین قزات اولگی فاقام ان نری قوار قال لو شیتا نو اولو حضرت موسی علیہ اغس یہ ہوتا بجی مزدوری الکمل روڑے نہ راکوال او تول دیوال نو هی نقاما خاصه خراخوب دی غستم اس موسی علیہ السلام سورہ قصص کی برائشی د دیو روزوگی له خپل ته کی ډوړی د چا نه طلب گئی او ځل ته کی طلب وروڑے کرلن استم اعلی داولین سورہ قصص کی برائشی 24 20 شاید کی ال ته کی الله سوال کړي الما له راک راک چانه غاڑی نو دلته طلب کړل وجه دادا چې دلته موسی علی السلام د خضر علی السلام سره سره دي طالب دي او چر نه میچنه خپل سال روډه طلب کوي کنه دا یی تله بوله کوي ځکه یې طلب کړ دې اول ته غزان له ملاج استاذ شه نه غاڑی وجهه د فیا به من په دې کې جدارن دیوال اونه یې زیوچ اورځيږي نیرو کوه او ورته مساال السلام که د غه شوین غستې و تا پهې مدوي غوي دا بلتون زما سا کې دی خبر به کممته پنجام دغې طاقت د لارو پاغې دک لکېدو دو تفسییل کوي م سافه اما ارجوو ک شت نو د دو ل د پاار د غریبانانو عمل کو په دریاب کې اپل تبا ظالمو او روغ غروغه کت غستا. پاارت تو ایراکرمه دل دې سی غه د واحد متقلم راړنا دک د د کشتنا تخته سل د ځیرری نقصسانو د د نقصان ن ب چا ت کې ځان ت کوئ ځ کې متقلم راړلی پاارت توبا نوخت دا کې شت وکانوا او آخوا نه باچ یاخغ کل د ار جوړه کې شت سفنا د پار د سیغات اوورپی دی دانو. د آ کشت پهور چې اه کشتې غسته دې قډم کوورو س پیدا وړه دا خو بیا اغسته د د پاار ک شت خدا هم راله. دا کل د پاار د سی راو اور پی د کلله سفنتین صحيحتین غ جوړه کشت جوړ ک شتیاغنیوه بیگارله نهما ته الله چې دیېشت چې دا د غریبانانو ک چې بیګار ل په نهځي. دی د پاارې تخت وعم الغلام ارجو لك وكان ابا من امور بلاد المؤمنان يريدهم بخشينا او غره دلته متكلم راو مال غير بولي زكچه دا غلام وجل من وجن شر دي من وجن خير دي ظاهر تجور لك وجل له شر دي کدیه تجور شي کافر داغه د کفر نه خلق دما بیا خير دي نو متکلم را ده د شر نسبت او د خیر نسبت پکشاته کی الله ته کوي دیکې د وړاند احتمال موږ کې سراسری عیبونه ناغریبتی ځانتو کوو دلته مینوجین خیر مینوجین شر نسبته چاته کوي متکلم مال غیر د شر نسبت ځانتا او د خیر نسبت الله ته اراده وکړه مونږه فقاشینا نو یری دومنګ یری قومه چې پټب کې دوانو لرا تویان بصره کښه او پګفر فاره نا اراده وکړه مونږ چې بدل کې ورکی جوړ رب زده دیو خیر امینو ورل دینه زکاتن پپا پا کوالیکې و اقرب الرحمہ او ني زيد ميربانه نا و عامل جدار اور جو ديوال فکان لغلامین او دبار دالکان یتیمین یتیمانا نو په المدینه دبخار کې وکانه تحتو کنز اللهم اولا نزاګین خزانه دا وی وکانه ابو مس ولها او فلر دا گینې فاراد رب کا ارادو گستر افضل دو را فاراد رب کا سی سراسر الله د غای نسبت چاته کړل الله تعالی ځان د نسبت نه کوي ولی د دیوال و از سراسری خیر ده د خیر نسبت چاته کوي الله تعالی مخکې سراسری شر نسبت ځان تا دیم کې منوجین خیر او شر یی نسبت د متکلم مال غیر شر ځان تا او خیر الله تعالی او دریم سراسری خیر نسبت الله تعالی ته کوي وقان ابو ما صالح او بزار دا غینی باج خلکو د دینا توصول بی ذات ثابت کر دے چو گورا داغی پلار نیکو نو داغنیک پلار پو سیلبان دے اگا دیوال سے شو اوالے شو مال محبوش شو او دا خبر غلط دا کدا ابوم هما صالحا دا صالح پو سیلبان دیسی کہ دے عذاب دا پا کہ دے تکلیب دا پا کہ دے تحریم کې تاؤسو گو رہے علتکی رازی سوری تحریم کې. ته غ الله مسلاله نه کفرو عمراتنو مرراتته لو کانهته تختاب دی دی مې باې دا دوواړه خدي لاندې دغه دو بندې گانانو زمونږ د پندي ګانه چېې کانو اوګوره نو حال سلام ساللووتلی سلام سالی نوول بیا دې صاحیت په بانند دې ب بیایان نذاب د خدایوی صالحان راغله خو هم صالحان راغله دا خبرونه دا بلار نیکو اوو نیک بلار دعاګانې کوي چې الله ما دا خزانه کې هو دا مال کې هو د دې حفاظت توکا نه الله دا غېدا غو دعا هو چې مال محفوظ کو نو موسی سلام تعالی کو دیوال بل سو کوې لاندې خزانه پټه وی کی دې نو تولا دیوال نه چې خزانه محفوظ شي دیوب سبال لوی شي نه خزانه راو با سين په خپل استعمال کې ایو لو عاشق دو ما ویسر ویسر خرج کن دو ما اوپر اراده وکړ سارم چې دا دوان اور سي ځوان خپلتان راو با سي خزانه خپلا مهرباني و استاد ربنا و ما فالتوان امري او نه دې کړی ما دا کار په خپل اختیارم دانفي ذل مغيب د خضر عليه السلام نا خضر عليه السلام په پټو نه ویدوم هغه چې سکرد دي و ما فالتوان امري ہاں ماننے والے بغبل اختیار ما تا اللہ ولی ذالک تاوینو دادیاں جام دارے چھ طاقت دین لارو باگہ ڈنگے دون ویسن کانل قرنین اس ولورم واقعہ ذوالقرنین بادشاہ دے دٹولی دنیا ہو دقوم بحال نہ ہوئیگی ذوالقرنین دوری یو توئز ذوالقرنینی قدونی دادا حضرت دی سالے سلام نے درس وکالا مخ کی تیر شے دے او ارسو دا اغا وزیروں دا ذلقرنین کافر دیں دلته کې دا مراد نه دیں جیم دے ذلقرنین مغدونی ذلقرنین مغدونی صف و تفاصیر تفصیل کر لیں دا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا وقت کیو دا مسلمان دلتا کہ مراد ذلقرنین دا ذلقرنین مغدونی دیں او دا بیان کہ الله تپوس که ثناء فبارزل قرنین کی زول قرنین ور توله وی یو خدا قرنین مشرق او مغرب توئی او دغه دواړو طرفونو سفر کړو مشرق توم تل او مغرب توم تل او دواړه قرنا دنیا کتلیو دواړه خریه دنیا کتلین زکه تو زول قرنین وئی سو کوی ذل قرنین زکه وئی چې د پلاړو طرف نه او د مور دواړو طرف نه اسینو موروم حرو او پلاړو حورم زل قرنین خاوند د دو قرنین د دو طرفونو د مورو دلار درم نه سو بهترو نزد کور د زل قرنین وای تا پوس کې ساين اپ بارا زل قرنین کې و او بل ولم بتا تا صبحان دي دنه سبيا نو پنا مکنالو یتمنږ زیور کړل دره بزم کې او ور کړه موږ د داری او شینا سامان ضروری سوبن ضروری سامان واذ با صوبن ایروان شو صوبن فر سامان مغربی پس سفر مغربی دا د مغرب طرف سفرې کړلې روان شو صوبن پا سفر مغربی حتاتردین چور اصل مغرب شمس زیر پر اوتو انورتا نبيه من دون وار تغروب چپی پر اوتو ڈویدو فی عینن حامی دویې دوه پاراچینا ګرمه کین دا بهریا سونو د یونان په ملک دي او دا تکیدا باد ده دغه یو د پارس مینز کې تقریبا ها سالو سوار او پاسیلہ دا سوار لسمی لپاسیلہ دا باہری آسودو دا یونان په ملکی دے لیڈیا ورطوی لیڈیا دا دیو دا پارس منس کې تقریبا سوار لسمی لپاسیلہ دا دا اغچین گرما وجدہ ان دا او بیمندو پسنگ دادی که قومن یا قوم ویل منگ ایزو القرنینا یا با عذاب ورکی لئے خلقو لا زکچ کافیر دی ویمان تتقید فیم حسنا او یا با نصیب دیو که حسنا خو بیان دا توحید بورتا که قال آنویل آغا اما من ظلم آغا چاچی شرکو کو نعذاب بولورکو یا با او پشیخ پذربتا نعذاب بولورکی آزاب دردناک آغا چاچی ایمان رو توحید امانو آملیو کنیک فلو جزاں دادا پارا بدلا دا خیستاو منگ بولا کو او بایدالا من امرینه پا کارخ پل کی یو سرنا سانتیا سانتیاو پی کی دو جیزی مزیو پی مسلمان شو دای دا مغرب سپرو سمم عدوا سوا بن روان شو سوا بن دوس مشرقی سپر دی روان شو سره سامان یعنی پا مشرقی سپرمانی، مخی مغربی دا مشرقی سن ما ادبا صبان بیاروان شو پاق سپر مشرقی داگه سامانی وقت، سبب ایلی که سامان تا زن ساید داگه سامان واقس حتی اتردی اضابه لغان چوارسید زید را خطو انور تا نبی مند انور چرا خود پاقوم نوگرزو لیمان اغیل درم من دونیا سیواز انور نسیدن پردا، یعنی نور جامع جامع نوی نور په پای باندې لګېدو کذا الیکا تغشان وقد حدنا یاته کړه موږ پای چې د سرو کوبرند پوي د دپو اچوا هغه دمېلم کوه دون په مول ور کړلا ثم با صوبن بیا روان شو صوبن په غس پر شمالي روان شو سره سامان خپلنا پشمالي سفر تر دې چې رسید مغرب بلغا بین س دینو میندا دوګډوته بیامون دخوا داغې نه قووننیو قوم لا کادوونه نې نو یو کوونه کوله چې پوهش په بل لا یفق کو کلام احد ده خلکو خبر نه پیژنده او خلکو د خبر نه پیژندا چې پوهش په خبره د او بل ننظرور قرن د ه په خبره پوهږو. او ناغید ذوالقرنین پا خبروانی پویدو داسی قومو پاالون اتمنز کے ترجمان پا ذریبان جو سر خبری بکرین پاالون یا ذوالقرنین اویلاغی اے ذوالقرنین ایقنن یا جوج وما جوج پساد کے بزمان کی پاال نجل لکا او بگرد و منتظر خرجن مالیا خرجن ٹیکس منگ بس مالیا را ونڈو کو ٹیکس تار بدرکو علانت جلبی عنا جوګر زمنګمینس کې او دیمینس کې سدن بند د یاجوج ماجوج او زومینس کې بند هوا یاجوج ماجوجو داد او اولاد د یافیس بن نوح کې ده په ټول باندې نقل کین داد نوح السلام زوی یافیس بن نوح دا په اولاد کړی په زور باریش په غم جل او د سوا او ونه کې ذکر کړی او بیا د چین او جافان والا دادا نمونة دا د اغي نمونه ده څنګه په سازات چي ديو کئ دغه شان دي په سازات په یعوج ماجوج کې نو بنځ ورته واو پان نه چلا بین صدن قال اول ذل قرنئن ما مكنني اغتا قد چرا کړ دې ماذرا بده کې رو جما خيرو نه غده ما سره خپل طاقت شته ساسو مالیه ټیکسمن ضرورت نشته یو کار وکای پای انہوں نے بکووا امدارو کے زما سرا پتا قدم اٹو او کارو بارہ سرا کوي نور بدل ز ارس کوما اجل بینکم او بغردم سات سمنس کی او جیمنس کی رد من دیوال اتونی راوی ما ذوبر الحدیج ټوټی دووس پنو حتایزا سا تر دیچ برابر شو بین صفین ما بین دا دو غوندو کی دیواله دو غوندو تورسو چھت تہ قال انفخوا نويندل كرني پوکي کوي حت ايذا جانو نارا وي ګرځو دغه دیوال اور تک سرشو دیواليو دوښمنو او بیا وربل باني باندې پسي اور بلکو کج تک سرشو قال اتوني ويلو راوي ما ته افرغاله کتره چوارو پجه منقلي لپاسي به قلي وړو لجو دیوالې کو مين دیوال وما زدوا طاقد بنرجيو ايذرو چروخي جي پدي زکه خوب مين دي پاي خراخته ني شي وما زدوا له نقبا او طاقد بنرجيو در سرنگ ني سوريك ولي شي فالان ينذر قرنين ها ذا رحمت من ربي دامي رباني زمادرب فإذا جاءوا دربي نکره چراغ لوز رب زمان لوز وعددهم اتولوا درو زمان چاله ماتي قیامت جاله هو دک کا نو بګر ل ټوټی روډ وکانواور حقکان او دلو ضرمه حق رشتیا ل برازي الله ی معئ یا جومال بری پسات بخورئ ت بعض او پری بدومونګا بعض خلک په بعضو کې ی مووج چې خیجی پی بعضین په بعضو کې ترکنا بعضم او پری بدو بعضې خلک په چه خیجیو پا بازوکیم پا یو بل بخیجی دا دیر گنی دواجینا وانو پیقا پیسور او پکیبوشی بشبیلیکی نجمع بکجودر اغان تول بازان ترا اغان کم تول برا جمع کم وعرضنا جانما یومیدین او بخایم جانم پدغورت کافیرو تا عرضا خودل جانم با کافیرو تو خیما شدازتا سوزید اوسیدو الذین کافر كانت اعیون اعیون چه سرګی دا پیغیتاین په پردوګی آن ذکرې زما کتاب زما په کتاب سرګی نه لګولې زما کتاب نه سرګی پردوکی د دې په ہدایته باندې عمل نکوه د دې توحید نه قبلو وکانو لا سجدون سماع طاقتین نار داوری نه زما کتاب اورېد شو دا کینادا د شدت انحراف داغي د حق نه دا حق نه ډیر اورېدل اور دو تیم جوړنه وګه خو دو تیم جوړنه اب اذهب لجنہ کفرو داوسو مقاصی ارباب یانه مساله توحید اورت دو شر گمان کوي کافر ایت تخزیه باضی جنولی دوا بندگان من دون اولیا بے زمان گمان کوي دسو ای نفعهم چدا باندې ګانره پیدا ور کوي ګمان کوي چدا له پیدا ور یا يا ګمان کوي اني لواکبوم چې وسدان اور کوم دي وزرا اباصي بلذین کفروا ګمان کوي کافر ايت تخذو پدي چې نورې زمانه باندې ګان بے زمان نمازګار ګمان کوي اني لواکبوم معلوم تنذیر دې نی لاواقیې به هم چې نور کوم دوله او یا غمان کې ک ینفا هم چې داله پیدا کوئ د د خیال دا چې دا نکان بند گانله پ کوئ او لیا دوله پیدا کو ګوره پورران او لیا ویلدي او خله کوی ګوره قران کې بوتان راغللی د پنجپان دي دا د بوتان نولیا رالی چې تونې موڅککوو تاسو کاف نه لاله قران سوئ ايت دغه دې با دي دی مين دنيا وليا سما بنديګان نیولني دليلان دې تاسو ورې مدارک هغه سوئ بنديګان سوکو ملائک دی عيسى عليه السلام دي ملائک نیولې په خدای ته عيسى عليه السلام نیولې په خدای ته جاوه کې دغو ديوه کې نور کار بنديګان دي کړه قران کو عبادت راغلي اوتي بوتا چول نه دا قران تحریف نه تحریف ہوتے کې نو کو عبادت عبادت وای عبادت تا بوتا نه او مفسرین تفسیر کولای سیمرات دین اسلامي ملائک نه عبادت نه وای ګور یو لپس کې دوه پیروته کافر وای ګمان کې کافر پسو نیولې ذوا بنځي ګان بے زمان نمازګار ګمان کې چدال پیدا ور گمان ګمان کې چديل وسدان اور کوم د سینه د اصله اور کومه ان عددنا او موږ تیار کړنه جانم کافرلرا نوزونه میمسيات دیم ضرورت کافر وي دیو جنا علانتی می رحیم الله پتاه مثله کی نقل کین و په ذوسم سبا کی چې وسړی قبر له لاړو د قبر نه غوړیندا مسلمان نه دی کافر دی قران دو په کافر وي چې زما بنجی گای نی ولی دنه کېواد بادوزی موارشدون نه کې حقید باد د کافر دی کافر مو ورتلا کافر نوی مون خپل کارما کوي او نه نو قران په تو فرمایله مونږ نه دلګولي قران سوې دوزلوي امنتي کافر دي چې قبر له جوړه قبر نه واړي قران به په تو له وکولا ان اتنا جہنم تیار کړل دي جہنم قل هل ان نوبيوكم نو خبر در کوم بلا سرینا مالا فتواني عمل والا توس فتواني عمل والا خيما تواني عمل والا سوق دي الذين عكسان دي زلسا يوم چې برباد دي کوشش دي په ژوند دنیا کې په میا سبوونه او ذو ګمان کوي انهم يوسلم سنع چې ديو کويخه عملي برباد دي منخه دا تواني عمل والدي او دا سوق دي نو سف्याने سر رحمت الله عليه هم البدا داری بدتیان هم البدا داری بدتیان بدتیان غي ها بدعات تخوی او داری هغه عمل په ژوند دنیا کې سره बर्बाद دی به نتیجه په سنتو په سوره صبح جما دعا کې دا बर्बाद ده او بیا دې نور بدعت کې دا बर्बाद دی او د رمضان په دلیشتمر راون شي منګه سره قراءت کو دا بدعت دی دا عمل دې बर्बाद دي او غومان کې اختدا خو مونږورا تلاوت کو ثواب دی ثواب نه دي ثواب هغه شي په دا ثواب وکړي چې او کار غي نیک کړي او ته پني ته ثواب کې بيدت دي بولا یکل جنداګه سان انکار کله به در او به شي درم با بیت اعمالو عمل نه او باندې درو جوړه پک قیامت کې وزنن تول دلته یمن بوله تول و او نور صورتونه کوي د چاجه تر نه کیسه پکښوا اغه نه معلومی تول به خسپکی یبه یا داله چې دلته کې د مشرک عمل مراد ده د شرک عمل برباد دي دا لپاره تول نشته د شرک نه سیوا د نورو عمل نه لپاره torus دی نکوب نو را عمل لکه تر نه کیسه پکښوا اگه نور کومرات دا پادشورو شرکو مشرکو دے برباد د شرک د پاره سره تری قائمول نشته مشرک د تری د پاره زکه چه د عمل برباد دی ثبوت د ټول چراغ له چې سپکه بشی ناغه سیوا د شرک نا او د شرک د پاره هغه برباد دی د هغه د پاره تلل نشتا زکه وې نبادرو دایره جزاهم ذا دا بدل ایو د جانم پسو د کفار دیو نوالی دیو آیتون زمان و رسولان زمان و حضوران توقع بشارت اقناق سانچ ایمان نورد عمل کرده خواهم دیدیو دا پارا جنات الفردوس جناتون دا پردوس فردوس پردوس پردوس پردکی سوریتا اگه دا سورو جناتون دیدیو جنات الفردوس اگه جنات باگ دا سورو نزولند من مسیحانا دا د جمع دا د جنت نوم دی فردوس حالی جناب یا می شه او نه به طلب کړه دا غي نه حیوان نوړېدل نقولوا اخر کی بیان فی العلم الغیب هو لو کان البحر او کجریش مدادن سی لیکری مات ربی د فردوم معلومات در زما کلمات صفات معلومات دریا سی شه دا الله معلومات په لیکل شروع شي انا في ذا البحر نقلاص بشي دری اوا قبل ان تنفذ کلمات رب بی مفکذ ختم معلومات درو زمانہ دریا به قدم شه خدا الله معلومات نفد می بلو جینا میسمر اذا اگر چې موږ رات له کو پسند دي مددن دو امداد نا منګ نو راوو بلو جینا بی اگر چې موږ رات له کو پسند دي مددن د امداد نا دا نور در یابونو سره مسيکو دا مو شي صداقت در رسول باخر کې قلوه انما انا بشرم مثلوکم زو بندې ما ساسو پشان يو حليله و شي دما ته انما الهوکم اله واحد یقینن کارسا ساسو کارسا ديو د دې مسئله و شي دا حاجت رايو دي پارس باندې پويو دي فمن كان يرجو العفو او سوق ذاق لذات الى قراب مين بشي ذرم فعل عملا صالحا عملي او عمل خو ولا يشرك او نه دي شریک په عبادت اړ کې سوق روح الmani د آیات لانی نقل کړ دي شپارسم جلد او پنځه بهدو سم صفحه دا د آیات ولا يشرك په عبادت اړ کې بهات لاندې وي وی او يدخل في قرات القران اغمڑو پسی چو قرآن ولی پیسو دا پارم با دیکی داخل لے دالا سر نور شرک پیسې پیسے ارادہ کر لی وحلا یو شرک بیباتی ربی حضام اون دی شرک کئی پبندگی در اخفل کی سوک سوک دی شرک کئی نا دالا بندگی دا پیر د پاره میر مسیح تیار غل <سؤال> ده د پاره میر مسیح دی و سره سي ملګریل ک میبر لسې ډوډۍ د میر او نور سره مراله میر معنا خو تیار شه نور نه کافله تیار شه دي او دا نور وو سره اسی د کوپر بوجای میرمان کیږي یاري دوستي کې وو سره یو